iată prea multe, să prea multe noi, cauți un de oameni. Pentru pentru dragostea, pentru pentru nesămrătăți. Nu ești pentru noi. Nu-mi le dai, nu-mi dai, nu-mi dai, nu-mi dai, nu-mi dai, nu și dai, nu-mi dai, nu-mi de nu-mi dai, nu Așa vrei este prăorocul David în salm pe care a scris în suflet de Duhul Sfânt. într-adevăr iubișor fericești, minunată sunt Dumnezeu în Hristin Israel. Cine sunt de fapt Sfinții? Sfinții nu sunt alți oameni decât acei plăcuți lui Dumnezeu care din rândul oamenilor muritori, Ascultând glasul Scripturilor, ascultând glasul lui Dumnezeu din Sfintele Scripturi, au trăit cu adevărat acele cuvinte scrise de Dumnezeu și s-au împlinit în noi cuvintele pe care le-a vrut Mântuitorul, Cel ce mă iubește pe mine, Acela va a mele și El se... Voi iubi și cu Tatăl împreună vom veni și la El ne vom face locași. De nu sunt altceva decât locașuri ale Dumnezeirii, Biserice ale Dumnezeirii, dacă vreți să le numim așa, pentru că cu adevărat în noi a sălăsit, Duhul Sfânt s-a sălășit Sfânta Trăină. Cum spune și apostol Pavel, iar voi sunteți templi al lui Dumnezeu că nu știți că Duhul Sfânt locuiește pentru voi, de aceea nu faceți mădularele lui Dumnezeu, mădularele ale despânării. Iubiți-vă din cei de ceală că Sfinții, sunt oameni ca și noi, dar pentru credința lor, neclintită în Dumnezeu, pentru dragostea lor, pentru Răbdarea lor, cum spuneam și în Sfânta Evanghelie, ieri cea cu semănătorul a căzut să cea bună, adică Cuvântul lui Dumnezeu, în inimile lor și a adus, a adus roade în însătită 1.30, 1.60 Așa sunt simți muceniți, așa sunt simții, simții apostoli, cu și și de Dumnezeu purtător și toată ceata simților care stau aproape de scaunul Dumnezeirii și mijlocesc necontenit la Dumnezeu, la dronul Dumnezeirii, pentru cei care încă nu și-au încheiat călătoria vieții acestea, ca și ei, să aibă parte de aceeași bucurie de aceeași face în împărăția cea vesnică al Lui Dumnezeu. Înțelept și fericit este omul care pune pres pe Sfinții Lui Dumnezeu, cum spunea prorocul David, iară mie, foarte însă, sunt cinstit prietenii tăi. Sfinții nu sunt altceva decât prieteni al Lui Dumnezeu, și dacă vreți, întotdeauna puteți face prieteni de aproape și ai nostru la tronul Dumnezei de cății, dacă vreți avocați înaintea judecătorului care să îmbuneze pe bunul judecător cu viața lor frumoasă, cu lor, cu sângele lor, cu lucrarea lor duhovnicească care a avut-o în lume din darul lui Dumnezeu care a lucrat prin trânsii, și în felul acesta ei, fiind prieteni de aproape, au și îmbrăzneală în multă la Dumnezeu și au puterea de a izbăvi din necauză, din boli, chiar din moarte, de a, de a mântui cu rugăciunile lor sufletele și trupurile oamenilor celor ce nărgătuiesc prin trânsile la Dumnezeu, ca prin rugăciunile lor, să primim ajutorul pe care noi dorim să primim de la Dumnezeu. din și așa este și Sfânta de astăzi, Sfânta cu gheață, paraschiva. Paras -pa, para paraschiva vine din limba greacă care înseamnă paraschivi, care înseamnă vinerea. Așa i-au pus părinții ei numele acestei. Cu vioase care bine a plăcut lui Dumnezeu și pentru viața e plăcută, pentru ostenelile ei, pentru că și-a curățit trupul și sufletul, cum ați văzut și la Pazanie, prin post, prin rugăciune, prin smerita cugetare, prin împrânare, prin multe ostenel pe care le-a făcut zi și nate, supărându-se de dragi în pustie, dar ea rămânând ca o stâncă neplintită în fața vânturilor, așa și ea, în fața ispitelor diavolești care veneau în chip de lei, în chip de piare sălbatice, să o sperie, să părăsească o stăneală ei și care o ajuta mai ușor să se mântuiască, să se unească cu Dumnezeu, a până în sfârșit cu puterea crucii și cu darul lui Iisus Hristos toate unemtirile, și s-a făcut lăcași dumnezeiri. Și de aceea Dumnezeu a proslăvit-o și după moarte, cu minuni, a văzut cum s-a descoperit Sintele ei moaște, trupul ei care era neputret și frumos mirăștitor, izboritor de mireasmă, l-a descoperit Dumnezeu prin acea minune când alături de trupul ei a fost trupul unui corobier făcătos care se împuțise și îmi miloteau Iubiți din credințele degeată, Dumnezeu o scoate de acolo cu minune și este luată de arhelei, de slujitori cu miresne, cu tămâie, cu rugăciuni și dusă în Biserica Sfinților Apostoli din Constantinopol, ca să fie pildă pentru cei ce vor vedea simtele maște să fie aproslăbită Dumnezeu ca să fie mijlocitoare pentru cei care vor chema ajutorul ei, o vor chema pe-a ajutor ca prin rugăciunile ei Dumnezeu să le fie milostit. Iubiți-vă aceea, mă bucur de frățile voastre că v-ați ostenit în această zi frumoasă acestei cuvioase și a Sfinților lui Dumnezeu și ați lăsat grijile casei, grijile veții acestea trecătoare și din puținul nostru am venit aici în locașul lui Dumnezeu, să iată în slavă și laudă. Te aducem mulțumite și totodată și rugăciunile cele de coloși pentru sufletele și trupurile noastre. Ce a venit cu Nădeștea că Sfânta Cuvioasă vechează de sus și vede adâncul inimii fiecăruia și râvna cu care vine și dorul și dragostea și rugăciunea pe care o aduce fiecare în fața icoanei ei și în felul acesta ea va primi un stenar la noastră ca pe o bună mireasmă, ca pe niște flori bine-mirositoare, ca pe o dragoste curată și va merge înaintea Dumnezeirii și acolo va cere, împreună cu toți Sfinții și cu împărădeaza cerului, să mișlocească pentru sufletele noastre. Iubiți-vă o credință și așa să înțelegem pe Sfinții Lui Dumnezeu, ei cu adevărat au darul de a vedea, adânc cu inimii noastre, ceea ce gândim despre ei, cum ne apropiem noi în zilele de sărbătoare de icoana pe care este închipuit acel Sfânt și după osteneala pe căruia Sfântul se ostenește și răsplătește cu multă dragoste, însuțit poate sau însăcit, că așa sunt milostivi și iubitori de oameni după stăpânul lor care... L-au urmat pe care l-au Sunt fără a fără schimbări, ne-am vrut bunul Dumnezeu ca simtele noastre să se lăștriască în țara noastră, în mitropolia ia și de pe noi. Și acolo se află Sfântul Iitru și cu darul lui Dumnezeu ia și în ziele noastre, face minun. Și toți care alergă acolo cu credință, cu inimi curate, ea le-a rugăciunile și le plinește. Este o durere mare în sufletul meu pentru că ceilalți, să le zicem așa, frații noștri, au observat cu 14 zile înainte pe cubioasa. Dar, iar noi am rămas așa cum au rândit șinții părinți, rânduia la bisericii, să o ținem, după cum au hotărât ei la primul sinot de la Niceea să se păstreze calendarul iar cu toată la Lui. Și de aceea noi suntem mai în urmă cu 13 zile. Dar să nu vă întristați, pentru că ei merg cu alaimul și merg cu toții, pentru că și aceasta este dragoste, a urmat pe Dumnezeu în primul rând și după aceea, Ați vii pe de tău ca pe tine însuți. Dar spune, dacă de tău te mintește, dacă ochiul tău te smintește, scoate l de la tine și aruncă -l. Că mai bine ți să intri cu un ochi în părăția lui Dumnezeu decât doi apunci să te sălăștești în gena în focul cel vesnic. Și dacă mâna ta cea dreaptă te smintește pe tine, tai l de la tine, că mai bine este să intri ciung în părerea lui Dumnezeu decât două mâini apând să măstenești focul cel vecin, Ghena. Iubisul din credință și așa sunt și aceștia. Într-adevăr, este o durere cum ți-ai pierde un ochi. Așa te doare Sufletul și adâncul inimitare când vezi că te pleacă înainte și nu te așteaptă și pe tine. Așa te doare cum ți-ai pierde brațul tău cel drept cu care tu te folosești în toată viața cel mai mult de Gensul și este foarte trebuincios așa de mult suflet pentru toate acestea. Dar ascultând pe Dumnezeu care spune, aruncă-L de la tine, așa facem și noi și iubindu-L pe Dumnezeu ne rupem de ei sau ei s-au de noi și noi răbdăm această nedreptate a lor. Și în ziua aceea Dumnezeu va judeca pe fiecare, cum am primit cuvântul Scripturii, cum am primit Evanghelia, că noi cei din Legea Nouă, din Legea Darului, Evanghelia, după Evanghelie ne va judeca Fiului Dumnezeu, judecătorul a toată lumea, iar pe cei din Legea Veche, după Legea lui Moise, iar pe cei dinainte de Moise, va judeca după Legea Fiei. Ca lăsat Dumnezeu semănat în conștiința fiecăruia ce este bine și ce este rău și a dat omului putere de a discerne răul de bine și a urmat binele pentru că a pus în el mânie și poftă, adică râvnă, ca să le de răutatea și să râvnească fapta cea bună iubindu-o. Iubisul o credință și-a lăsat Dumnezeu o în minte înțeleaptă omului, stăpână peste cele ce în de aceea și mintea se răsfășoară în creier, deasupra și capul este, deasupra tuturor mădulare, mădularelor ca ceea ce este în stăpână peste toate. Și... Puterile sufletului acestea sunt mintea, posta și mânia care se sălăștește în inimă. Iubiți din credincioși, de aceea spuneam, iată că astăzi cred că și în cu toată ființa mea, cred că este servatul Sfânta Cuvioasă, Parascheva, și astăzi este ziua ei când și îngeri se bucură cu ea pentru laptele ei, pentru ostenala ei, pentru biruința ei pe care a avut-o asupra trupului, asupra dracilor și asupra lumii și a dat Dumnezeu această mare slavă de a fi ca un soare, de a fi ca o pildă pentru cei care călătoresc în marea plăcii acestea atât de tulburată și atât de agitată. Iubiți loc credincioși, și, cum vă spuneam, trebuie să fiți necrântiți în aceste hotare pe care le-a lăsat Sfinții Părinte și să nu uitați aceștia. Că totuși în mintea mea mă întreb de multe ori, de ce, Doamne, totuși simțele Măștri le acolo? De ce nu s-a făcut o luptare a ta ca ea să fie acolo unde era cu dreptate, adică la cei drept slăbitori, că aceasta înseamnă ortodox, drept săbitor, binecinsitor de Dumnezeu, de credință adevărată, dar Dumnezeu cu judecățile sale, toate le-a lăsat, după cum știe simția sa, ca să aibă mărturie, în ziua judecății că v-am lăsat lumină, dar voi ați iubit în tunericul. V-am lăsat pinte și fapte ca niște stâlpi de lumină în viață, dar voi ați închis ochii și nostru să urmați cărarea pe care au mers acest bărbați și aceste sfințe, acest sfinț al Dumnezeu, și ați mers după voile minții voastre, după voile inimii voastre. Și... Pun acest lucru să înțelegeți că cu adevărat în ziua aceea Dumnezeu îi va demonstra, îi va întreba, dar în ce lege s a simțit această cuvioasă? Și atunci vor vedea că ea a ținut aceeași îndoială care a ținut-o toți Sfinții și a ținut aceeași înduială înainte de schimbarea calendarului. Și așa îi va mustra și pe catolici cu Sfântul Nicolae care este în Bari. Ei va întreba, dar cum l-a cinstit Sfântul Nicolae, a căror maștă voi le aveți și vă lăudați cu ele și de mare presă să -o, o mare și o mare comara voastră. Cum a lăudat el pe Sfânt Adrian? Cum a lăsat el scris cu o steneală, cu lacrimi? Teniță, a suferit pentru a mărturisi pe Hristos și farme și o de la arie cel culitor de Hristos de Dumnezeu. Și în felul acesta, iată, Isus le credincioși că vor fi spre mustrarea lor, spre o sânda lor mai mare, iar nouă ne va fi spre o bucurie mai mare atunci când ne va răsplăti Sfânta și aceastră, o lor că ne privesc ca pe niște lepădeați, ca pe niște necinstiți, ca pe niște, cum spune, neascultători. Dar Dumnezeu care judecă cu dreptate, atunci va răsplăti fiecare după cum a lucrat. Iubiți-vă să ne bucurăm în acest praznic duhovnicesc, așa cum ne învață pe noi, simți Părinții, să cinstim această zi frumoasă pentru că este o mare bucurie, deși este de altinea, este din Epivata această Sfântă, din Ținutul Tracii, Ea a binevoit ca atunci când împăratul Ioan, Ioan Vasile, Voivodul Moldovei, atunci când a binevoit Dumnezeu, a cumpărat cu bani mulți și grei de la torci. și a plătit, cum spune istoria, și ca să o scoată din țară, că era lege la musulman că nu au voie să poarte fruct mort mai mult de trei mile. Numai fructul sultanului într-o zi se purta mai mult de trei și toată țara a străbătut-o câte trei mile plătim tribut mult turcilor ca aceste simte măste să le aducă în țara noastră ca să fie pentru noi ca un scurt, ca o pază, ca o, o lumină, ca o apărătoare înaintea Dumnezeile atunci când suntem în necază, când suntem în nevoi în boli, cum acolo în timpul războiului, au plătit Mozovac și țara noastră și totodată că toți creștinii din toată lumea care au chemat numele ei, ea este mijlocitoare și ajutătoare. De aceea să simțim aceasta zi cu bucurie, spun cu pace, cu dragoste, să urmăm că de ce va veni dacă nu urmăm nimic din viața lor? Aici este înțelepciunea. Lumea viațului acestuia, nu duce lipsă de învățătură, nu duce lipsă de pilde, ci duce lipsă de a voi și a lucra cuvântul lui Dumnezeu și faptele Sfinților. De aceea, iubiți o primicioși, luna este plină de minuni și de simț. Nu ne rămâne decât un pic din viața lor să copiem și noi, măcar rugăciunea ei, sau măcar postul ei, sau măcar lacrimile ei sau măcar sărăcia ei de bună voie, că a lăsat lumea toată, că avea părinți bogați și slăbiți și a lăsat și s-a dus copii lăfinii de 15 ani, s-a dus în pustie, s-a dus în mănăstire și de acolo în pustie, până la vârsta de 27 de ani, ani în care necontenit la a chemat pe Dumnezeu cu smerenie, cu umilință să o mântuiască, să o păzească și să să-i dea viață vreșnică. Deci iată cât de mult avem de învățat de la ei și ne rușinează pe noi bărbații pentru că era femeie fiind, a berit pirea și s-a făcut de tânără și totodată le îndeamă și pe femeile, cele care se înalță cu mintea și umblă pochete și îmbrăcate frumos și parfumate și aromate, ca să turbure mințile celorlalți din jur să se facă în felul acesta prilej de Sfințe iată că le le povățuiește cu dragoste, că nu este bine așa, ci iată cât de mult a slăbit-o Dumnezeu și nu este greșită calea pe care amestea, merindu-se și umilindu se ca o cârpă a ultimul om. Iubiți-vă credincioși, rog pe bună Dumnezeu ca aceste cuvinte sărața ale mine, să cadă în pământul inimii prăților voastre și să aducă roadă. Și o rog pe Sfânta Cuvioasă, fără a schiva, să se roage de Dumnezeu pentru noi toți care astăzi cu dragoste am sărbat-o și am sărbășit Sfânta în slava Dumnezeu și slava ei, și bunului Dumnezeu Purului a să-i aducem ceea ce se cuvine, slavă, cinste și înclinațiune, dar în Sfântului Duh, în Vest, am să